Hej, og øh, velkommen til et afsnit af Voksenpodcasten. Jeg sidder på Vesterbro, hjemme hos en veninde, hvis du har lyst til at præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Alma, og jeg er 18 år, snart 19. Og øhm, jeg mødte dig på efterskolen. Ja. Ja. Og går du i gymnasiet? Hvad må du lave? <laughs> Nej, jeg øh, går på landbrugsskolen, hvor at lige nu der er jeg ude i praktik for at praktisere, og øhm, det skal jeg være i 14 måneder, og jeg har øhm, 6-7 måneder tilbage. Ja, det synes jeg er spændende. Det kan vi snakke om, der. måske. Men til at starte med, så vil jeg gerne spørge dig, om, om du tænker, øhm, hvis du tænker tilbage, eller bare tænker nu, om der er nogle fronter eller steder, hvor du kan mærke, du er blevet ældre, eller måske en voksen på det seneste? Mm. Jeg synes, der er meget. Det, jeg tror, det er lidt svært at definere, men man kan det godt mærke, at man er blevet ældre mm. på sådan mange måder. Øh, både det med, at jeg har fast arbejde, det kan jeg mærke meget med, man skal møde... Hvis du er syg, så er det bare ærligt. Du bliver mm. nødt til at komme på arbejde alligevel. Yeah. Æ, og Også fordi jeg bor for mig selv. Øhm, og på mit arbejde, så møder jeg ikke på arbejde. Så har jeg ikke penge til mad. Eller. Mm. Så på den, lige på den måde, kan man ret godt mærke det. Fordi at, at jo, selvfølgelig, hvis jeg ringede til mine forældre, så skulle jeg da nok kunne låne nogle penge. Men, øh, men det har man ikke lyst til. Men <laughs> på, så på den måde er man blevet yeah. Jeg kunne ikke finde på at ringe til mine forældre og bede om at låne penge. Æ, så altså på den måde er jeg, men jeg synes jeg stadig, jeg er et legebart ind i hovedet. Ja. <laughs> men, men det kan man jo også styre, alt efter, hvornår man vil være det, agtigt. Ja. Tis, tis. hvis du sådan skulle, altså ville du sådan definere dig selv som voksen? Jeg synes, det er svært at definere sig selv som voksen, men, men... Ej, det ved jeg ikke jeg tror at jeg, jeg er mere voksen end så mange andre fordi jeg netop har fast arbejde og jeg bor for mig selv og jeg yeah. skal stå for at lave mad til mig selv og jeg skal vaske mit tøj og jeg skal yeah. <laughs> det er ikke min morfar der ikke til hvis jeg kommer sent hjem og laver min aftensmad og, så på den måde er jeg der men det er jo også bare fordi jeg har lidt mere ansvar og yeah. så, når jeg er herhjemme, så kan jeg jo også så ligger jeg også bare og flyder ligesom yeah. der er mindre og sådan teenageragtigt så men altså til, jo, jeg er da blevet voksen. Ja. Yeah. I hvert fald en del mere, end jeg har været. <laughs> sådan Ja. Yeah. Det er også ja. det med, det er sjovt, det der med, at det så, det du siger med ansvar, at det ligesom kan gøre en ældre, eller sådan, fordi hvis du nu, alt det ved jeg ikke sådan, at det er også meget sådan, det konkrete konkret, og sådan det praktiske, det med, at du, Øh, har det arbejde, du har, og hvor det sted, du gør, at, sådan, at det også måske presser dig lidt ud i, eller sådan tvinger der lidt til at være mere ansvarlig og sådan på en måde, ikke? Jo, det tror jeg helt sikkert. Det handler også lidt om, hvordan man ser på det hele. Sådan. Jeg tror, jeg er, ret langt, jeg tror, jeg er langt henne i mit liv, selvom at jeg ikke er så gammel. Ja. At, jeg, sådan, at jeg, jeg ved, hvad jeg vil, og jeg ved, hvad mm -hmm. jeg skal, og ja. hvor jeg ender, eller sådan på den måde. Så, Hvor jeg ender du henne? <laughs> Jamen, nej, ender det, måske, jeg, jeg har sendt en voldsom titel at på. Men, men altså, jeg ved jo, hvad jeg skal lave, når jeg bliver færdig. Og ja. Jeg ved allerede nu, hvordan jeg skal sigte imod det. Og, og ja, altså, det med, at jeg også har min kæreste, jeg ved, at ham kommer jeg ikke til at skulle af med. Nej. Så jeg ved også, hvem jeg skal være sammen med resten af mit liv, og hvem der skal være far til mine børn. Ja. Altså, det er også en, en stor ting, af det. At, at det ikke er fordi, at jeg behøver at skulle ud og være... Jeg er også færdig med det der at ville gå i byen lige, ja. selvom det aldrig rigtigt har været der. Så det kan jeg jo gøre en gang imellem, men jeg er ikke typen, der gider at bruge min weekend på at, at gå i byen og drikke mig mega fuld. Ja. Og det tror jeg også er en, en voksen ja. en voksen ting at have i hovedet. Inden ja. er det fordi, jeg er lidt kedelig, eller så er det fordi, at jeg også på det punkt allerede er kommet lidt forbi det, selvom jeg ikke engang rigtig har været i den fase. Ja. Og så er der vel også bare nogle, eller det ved jeg ikke, det kan jeg i hvert fald også selv man i det i med sådan. Altså, det er heller ikke altid mega fedt, eller sådan, nogle gange må man også bare gerne være hjemme, mm. eller bare spise noget, noget med nogle venner eller sådan. Jeg er helt sikker. Men det er vildt, du siger det der med, at sådan at vide, hvad man vil sådan så meget, og sådan også fordi, du bare sikrer det på nogle punkter, ikke? eller sådan mm. virker ud i sidste uge. Eller den her uge eller sådan noget Der, havde vi, der kom sådan en studievejleder ud på min skole Og var sådan, hun var egentlig mega sød til at være sådan I skal slet ikke tænke på det nu, Altså hun snakker om sådan uddannelse og sådan noget ikke? Jeg fik bare så ondt i mamma Fordi jeg ikke kan lade ja. være med Eller sådan ja. Det tror jeg også der er mange der gør Jeg tror det, det er svært for mange at uh, Det der med at man ikke ved hvad man skal Men man kan så ja. sige at De fleste tager det stille og roligt Og og selvom man ikke ved, at man skal, så går man i skole, og det er en, en, ligesom en, en godt, en godt pej på vejen, mm. eller hvad man kan sige. Yeah. Øhm, men øh, at, ja, der er jeg måske, også fordi jeg er lidt mere, lige på det punkt, lidt mere kontrolfri, end andre måske. Altså, yeah. jeg, eller, altså jeg skriver allerede ned, hvad jeg skal være opmærksom på. Altså yeah. ikke sådan, ikke fordi det er ikke sikkert, det er det, jeg kommer til at lave, men lige nu er jeg sikker på, at det er det, jeg skal. Sådan med karriere og mm, sådan. Præcis, yeah. øhm, så jeg ved, så jeg har ligesom et punkt og pege efter ja. i forhold til at skrive ned og forberede sig på altså, og så har jeg det erfaring ja. til, hvis jeg lige pludselig ændrer mening og vil ja. lave noget andet. Det er ret vildt. Hvad synes du skulle forestille dig selv om 10 år? Hvor hvad, hvad er du så henne Om 10 år, der er jeg start, der er lige ved at blive 30. Mm -hmm. øhm, 10 år. Jeg så er sådan helt drømme. Ja, om 10 år, der vil jeg måske have. Der vil jeg måske lige have fået lov til at låne penge til at bygge både købe grund og om 10 år om 10 år, der tror jeg, jeg vil have fået lov til at låne penge til at bygge op øhm, og købe jord til Ej. Et eller andet hus, ja. jeg øh, som jeg jo finder på et eller andet tidspunkt. Ja. Øhm, men jeg tror ikke, at, at det hele er stabet på benene. Øh, men jeg tror måske, når jeg rammer de 35, at der kan jeg måske begynde at kigge på altså sådan at kigge på et sted, hvor det faktisk er blevet til noget. Ja. Altså hvor det er, du snakker om det med at have sådan et sted, man kunne tage på bundegårdsferie. Ja, ferie. Noget i den stil. Ja. Yeah. Det skal være noget, der Jeg altså, det lyder så voksen. Det mm. er <laughs> slet ikke. Men, jeg, altså sådan, men alligevel, det er jo også fordi, at jeg også har hørt dig sige de år før, og sådan, at du i lang tid har været sådan, det er det, det jeg skal. Altså, sådan, så det er heller ikke fremad for mig, sådan, at du ligesom ved, altså, sådan, du er, du tænker meget i fremtiden også, på mm. nogle punkter. Men sådan, jeg synes, det lyder bare så voksen. Det er også bare med at låne penge af banken, og sådan... Jeg kan knap nok gå ud af at min e-boks. Altså sådan... Jo, men det er jo som, man, man, man gør det, eller ja. sådan. Men jo, selvfølgelig, der er jo noget mere i det, at... Du siger det med e-boks. At jeg har jo også min bil, og man får ja. en masse regninger på den måde. Altså, ja. Så der er man også... Min første regning, det var da også der, hvor jeg kunne mærke, okay, ja. nu, nu er det er alvor. Ja. <laughs> Fordi at, altså, det er ikke... Ikke bare lige, jeg kan vise til min mor, og far og sige, hvad gør jeg her? Nej. Fordi de har ikke adgang til min konto længere. og Det skal de heller ikke have. Øhm, og så, altså, du får fast løn, og, ja, og passer jeg ikke min, mit arbejde, så får jeg ikke min uddannelse, og så, så kommer jeg ikke videre derfra. Øh, så selvfølgelig. Det er det. Det virker måske også lidt mere seriøst, fordi jeg gør det til en mere seriøs ting. Mm. End, altså, når man går på gymnasiet, så har man så mange veje at gå yeah. Jeg har selvfølgelig også gymnasiedelen øhm, men, men jeg har bare valgt, hvilken vej jeg vil gå yeah. Og jeg, altså, jeg har jo nærmest sat mig op efter, at det er det, jeg skal Det yeah. kan jeg også godt høre øhm, Men i det, at ideer, man, man allerede nu har sat sig op efter, hvad det skal være Så kommer det også til at lyde meget seriøst yeah. at, altså, Det er jo ikke fordi, at jeg har skrevet under med banken ja. Eller sådan men, men i mit hoved, der har jeg jo gjort yeah. det. <laughs> og det tror jeg også det med, at, at der har jeg bare taget en beslutning. Fordi jeg er helt sikker på, at det er det, jeg vil bruge resten yeah. af mit liv på. Hvor at, at det måske ikke, når man lige går på en normal gymnasie, eller der... stadig, hvor jeg måske mor og far, eller sådan, mm. så, så er det måske sværere at tage den der beslutning, og mm. hvad, er det, hvad er det, jeg gerne vil, altså, hvad er det præcis, jeg gerne vil lave. Yeah. Og, helt også fordi det er en stor beslutning at sige, det er det, jeg vil lave resten yeah. af mit liv. Yeah. Øhm, Ja. Altså, jeg vil virkelig på nogen måder ønske, at jeg havde sådan, der det her med at bare vidste sådan, det her, det interesserer mig mega meget, og sådan, det har jeg brug for, eller lyst til at gøre sådan mit liv, men sådan, eller jeg kan bare huske, at sidste uge, så var det der med, at der jo, altså, det skifter næsten hver uge, hver gang verden bliver stor, eller sådan, at der er så, der er så mange ting at vælge mellem, og der, der vil jeg, altså sådan, elske at have det som dig, tror jeg, på nogle punkter. Også fordi, du er så god til at være sådan, når du ligesom har sagt A, så gør du også B, altså sådan, du jeg er virkelig god til sådan at sætte dig sådan et mål, eller når det har været en del i dit hoved, så gør du det også, synes jeg. Og det gør jeg mm. også på efterskolen, både med sådan løb og sådan noget. Altså, der, at du er god til, sådan måske ikke også lidt for meget nogle gange, men sådan, <laughs> men sådan det kan virkelig gøre genkend i det der med, at du næsten altid har en plan for, hvad der skal ske, når du er 29. Ja, men man kan sige, det er jo også en fin ting, at have også, en, også det, du siger med, at dine idéer, de skifter hele tiden ja, med, hvad du vil. Men jeg tror, at man skal være glad for det her men man har så bredt et spektrum, kan man ikke kalde det yeah. At, at man, øh, altså man har så bredt en idé om, hvad man kan lave, så du har faktisk mulighed for langt frem i fremtiden at vælge. Øhm, og i det, at du vælger en retning, når du stopper på gymnasiet måske, så er der måske 5-7 fem, fem, af de idéer, du har haft, som stadig er en mulighed. Ja, yeah. yeah, det er hvor, at, at nu har jeg valgt landbrugsuddannelsen, øhm, så jeg har ligesom valgt, at det skal være noget der. Ja, yeah men medmindre jeg vil tage en helt ny uddannelse. Det ja, kan også være det der jeg kommer til. Ja. Øhm, men lige pt, der har jeg jo valgt uddannelsen. Der var det ikke, fordi jeg var i tvivl om, hvad jeg ville. Det jeg valgt uddannelsen, så var det fordi, jeg vidste, at jeg ville have den besøgsgård, ja. eller bundegårdsferie. Har du slet ikke været nervøs på noget tidspunkt? Altså nu ved jeg, Du kan jo vælge, fordi du også har en gymnasiel uddannelse. Øh, altså mm. Men altså at hvis, at hvis om 10 år, at så interesserer, interesserer du dig overhovedet ikke for det eller sådan. Har, du ikke, har du haft sådan Den frygt eller den tanke mm, Ja selvfølgelig Det har jeg da tit øh, Netop fordi det er en stor tanke at have mm. At man allerede har fastlagt sig Både bolig og Liv og, ja. øhm, men, men jeg tror man skal passe på Med at tænke for meget altså, ja. Måske jeg har jo allerede tænkt for meget I det at jeg allerede ved præcis Hvor jeg skal <laughs> være og hvad jeg vil og ja, det kan da sikkert også lyde lidt skræmmende, men, øh, men øh, man skal ikke græde over spildt, for nej, den er spildt. Og til den tid, hvis jeg vil noget helt andet, så, så, kan så finder det. jeg noget andet, yeah. og så må jeg se, hvad det så bliver. Yeah. Men lige p.t. så er det det, som jeg, jeg tænker, jeg vil blive glad for, at yeah. lave til 69, eller yeah. 75, eller hvor lang tid vi skal arbejde nu. <laughs> øhm, så, så lige nu er det det vigtigste, yeah. og så kan jeg tage, hvis der kommer vump på vejen, efterfølgende. Ja, det synes jeg lyder meget klogt. Det er jo heller ikke fordi, at sådan det tror jeg måske også bare skal huske mig selv på. Selvfølgelig så kommer ens arbejde til at fylde mere, og det er jo også forskelligt for sådan, hvad man arbejder med. men Det er jo ikke fordi, det sådan afgør, hvordan ens liv kommer til at ej, være. Nej, det, det ville være synd at sige. Nogle, <laughs> nogle gange godt, det kan virkelig sådan. Ja, og selvom man ikke, så sagde hun også studievejlederen, at hvis jeg nu øh, afslutter en måske i en, ja, en eller en uddannelse så skal der gå seks år før jeg tager en ny, men så var hun også sådan fordi så var jeg sådan okay folk så skal man jo vel really rigtigt, men så var hun sådan der er jo ikke nogen der er sådan åh oh, ups jeg lige en bachelor eller sådan jeg, jeg kom lige til at uddanne mig til et eller andet, altså Ej, sådan det er jo noget man når man det vil man jo virkelig gerne når man tager et tage eksamen også, det er jo faktisk det er virkelig let at tage. Nej og det handler også om at du, du får en masse ting med i bagagen og det er, ja. altså jeg tror også man skal passe på med at tænke at man Altså, de valg du tager De vil komme til måske at føles som Sådan Ikke fejltagelser, men, men ting du kunne have undværet Men, men du vil jo altid blive klogere yeah. Hvis så ikke du består din eksamen Så har du måske fået nogle nye venner På din uddannelse yeah. Eller, eller en, ja, noget på dit CV Selvom du ikke har gennemført Så har du måske taget nogle kurser altså, man, kan ikke, man kan ikke græde over At man har brugt sin tid på noget Nej. Fordi du, man kan også sætte sig ned og kigge ind i en væg Til man finder ud af hvad man vil men du kan lige så godt, og uddannelsessystemet er noget svært noget at finde ja. rundt i. Men man kan lige så godt bruge sin tid på noget andet, end at sidde og glo og, ja. og se så sur på verden. Fordi det, det kommer det. du ikke nogen med at med. det er virkelig rigtigt. Med. Så man kan lige så godt bruge sin tid på noget, og så, ja, og så kan man se, er det rigtigt, måske, ja. og måske er det ikke rigtigt. men øh, Ja, det tror du. der er min mor også slet altid sagt, sådan det der med, at det, altså sådan, så længe vi bare laver Altså sådan, ikke et krav Men sådan, så længe man bare gør et eller andet sådan, Altså hvis man nu forestiller sig At man hverken gik i skole eller på arbejde Men bare sad derhjemme Men sådan, så længe man havde et eller andet arbejde Eller går på et eller andet eller sådan, bare dermed, Så skal man nok på, en, på et eller andet tidspunkt Finde sådan en rigtig vej Eller hvad man siger mm. ja. Det sjovt du siger det der med At en forældre også at, Det har jeg også tænkt ret meget over det, Altså at ens forhold til ens forældre det også ændrer sig, når man bliver ældre, synes jeg. Det er ja, helt at sikkert. Du, altså, du kan jo sikkert mærke det endnu mere, når du er flyttet hjemmefra på en måde, ikke? Eller, ikke jo, bor jo hjemme. helt sikkert. Hvordan er, hvordan er det anderledes, det har været før? Mm. Ja, blandt andet, fordi, at, at, at, at, at, at, at, at det er jo sådan nogle små ting, som at, at jeg vil betale mine egne ting selv, det er mm. der er ikke andre, der skal gøre Øh, så når vi handler, så betaler jeg mine egne ting selv. Yeah. Også selvom vi køber forskellige ting, så deler jeg det op. Fordi det, det er en, nu tjener jeg mine egne penge, yeah. så jeg skal ikke bruge deres. Øh, og jeg snakker jo ikke med mine forældre hver dag. Mm -hmm. Jeg kan jo være på arbejde 14 dage i træk, hvor jeg ikke ser mine forældre. Og jeg har heller ikke samme behov for at ringe til dem. Selvfølgelig har man ikke brug for at ringe til sin mor bare snakke yeah. med hende. Det tror jeg aldrig sig eller sin far. Øh, og jeg har måske også lidt mere. Der har jo lidt mere kontakt til sådan, hjemmefronten end andre, mm. der flytter hjemmefra har måske fordi jeg har min søster, der er så lille. Ikke? Mm. Øhm, men, øhm, men jo, det ændrer sig da helt sikkert fra dem, som bor hjemme, som kan komme og altså, hilse på deres yeah. mor og far hele tiden. Og selvfølgelig er der måske nogle uskyldige forældre, men de kan, de kan komme og gå, som de har lyst til. Mm. Jeg er. Lidt over en time væk i bil. Yeah. Og den time, den kører jeg ikke hver dag. Yeah. Øhm, heller ikke hver anden dag. Øhm, men jo, i det hele taget, så bliver man jo trukket mere væk fra... Man bliver jo meget opslugt af arbejde, i forhold til, at jeg arbejder også tit i weekenderne. Mm. Øhm, så de familiearrangementer, eller så videre, der er... Måske ikke jeg nå til lidt af det, men jeg kan aldrig... Altså være med den så meget som de andre mm. Jeg fik en halv juleaften Fordi jeg skulle arbejde juleaften ikke? Ja. Og altså Så på den måde kan man da godt mærke At man har fået noget Altså man er blevet mere voksen på den måde ja. Fordi for 4-5 år siden Havde det været totalt urimeligt ja. Hvis jeg skulle lave noget andet end Og være sammen med min familie ja. på juleaften Det er altså også mega voksen Der skulle ikke få en helt Altså skulle arbejde på juleaftens dag, eller Det er ret Det er sådan helt Tænker på sådan nogen, der har nattevagter på hospitalet. Og så sådan, og sådan, ja, altså, er det heldigvis at vi står ja. i nattevagt. Nej. <laughs> Men nej, det, det er rigtigt ja, nok. Sådan. Det er der selvfølgelig. Men når man har det så tænker jeg, at jeg kan godt høre, når du siger det. Selvfølgelig er det egentlig lidt voldsomt, at jeg yeah. var på arbejde alle julens dage. Yeah. Eller sådan. Men, øh, men, men når man sidder der selv, så tænker man jo ikke videre over det. Nej, og du har jo også. Du ved jo, at du ligesom skal skal være der fra kris, eller hvis, de, hvis du ikke kommer, så får de ikke noget mad, eller bliver passet på, eller du ved sådan noget. Mm. Altså sådan, at det også bliver, fordi du arbejder der så meget, og du bor der, så det måske også bliver ligesom en, det er sådan en selvfølgelighed, sådan, selvfølgelig skal jeg på arbejde nu måske. Ja. Jo, det er jo en, altså en selvfølge at jeg skal møde på arbejde, fordi jeg mm. skal, og altså det er jo igen, altså det er jo også, det tror jeg en af de ting, der gør, at man er blevet voksen, at det hele for mig, Ja, altså i hvert fald en stor del handler om penge, yeah. at, at selvom jeg rigtig gerne vil kunne sige, hvad? Yeah. jeg vil bare gerne holde juler hjemme, og nu smutter jeg, og jeg passer ikke grise juleaften, yeah. øhm, så kan jeg ikke gøre det, fordi det er, altså, jeg har et budget, og yeah. hvis der ikke kommer nogen penge ind i det budget, så, så kommer jeg ikke nogen vegne, altså, så, så tager jeg min bil, og så yeah. kan jeg spise lidt mindre til aftensmad, og altså sådan, det, yeah. det handler jo om, at, at hvis man vil leve, og det lyder jo voldsomt, yeah. Og det lyder over også voksen, at hvis man vil have en <laughs> til at fungere, så, så skal man tjene de penge. Men nu er det bare en realitet, at, at de penge er det, der får det til at køre rundt for yeah. mig. Så. så jeg tror ikke, og det er også, nu har jeg været at have den oplevelse af, at mine penge de afgør det. Så jeg tror ikke, at jeg bliver typen, der kommer tilbage på en, en uddannelse, sådan, hvor at jeg skal have SU, og så nu, kører jeg på, nu kører jeg på den her. så så må jeg se, hvor det fører hen. Ja. Hvad med din, du sagde, at du har en lille søster? Mhm. Jeg tænkte på sådan, fordi at jeg synes, altså også især, vi har ikke snakket så meget om det her med at være voksen før, eller sådan, hvor gamle vi er, men lige nu, så føler jeg mig bare virkelig lille, eller sådan. Ikke på en dårlig måde, men sådan, jeg føler bare, altså fordi, at jeg går i gymnasiet, fordi jeg bor hjemme hos min far, sådan... På mange måder mindre, ikke? eller yngre. at mm. og jeg har også tænkte, fordi jeg har jo en store søster, der er fem år ældre end mig. Øhm, at det måske også, eller det ved jeg ikke. Jeg ja, bare når, også når jeg ser dig sammen med din søster, så synes jeg også, du virker ældre end mig. Fordi du ligesom har en, der skulle passe på, og ligesom er en store søster. Mm. Jo, altså det gør jo lidt, at, at der er 13 år imellem os. Ja. Øhm. Ja, fordi man får en mere, altså sådan næsten moderlig figur over for hende. Mm. Øhm, og det er der er også flere, der tror, når de ser mig alene på gaden, så tror de, det er min... det er det rigtigt? Min, Ej, Øj, er det ja, rigtigt? Det, ja, det er min datter, <laughs> fordi at jeg har en med selv, ikke? <laughs> øhm, Og det må de så gerne tro, så er det utroligt. Du fik bare et barn som 13 år, ikke? Ja, det hvor nok. Det er jo ikke noget problem. Ej, det er øhm, men, øh, men Men nej, selvfølgelig, det gør det også lidt... Men det er jo så også det, der holder mig lidt tilbage i det barnlige, fordi at, at selvom der er 13 år imellem os, så driller jeg hende stadig, yeah. som var, vi, var der 5 år imellem yeah. os. Men jo, altså hun, har, hun siger at også, hun har en voksen store søster Det der, har vi jo også yeah. snakket om, at, at, at det, at det jeg ja, som, som er ikke voksen, men næsten voksen. Yeah. Øhm, og hun ved jo godt, at jeg sidder ikke ved børnebordet, og på yeah. den måde det er altså sådan... Så det er jo sådan... Jeg tror også altid, det er lidt svært, for du vil altid være din mors lille pige, og du vil altid yeah. være din fars lille pige, og du vil altid være øh, far farfar, altså, bestemor, yeah. og så bestemor og bestefar, men, øh, men du, også, altså, du er også voksen, og du er vokset. jeg ja, nu siger jeg det jo så. Yeah. At, at jeg er der nok voksen, det men jeg er bare ikke lige så voksen, Nej. som min mor og far, og <laughs> min farmor og far. Jeg tror, at det kommer med både erfaringer og med oplevelser og sådan, mm. hvor voksen du er. Jeg tror du så, nu, det er jo så måske lidt ligesom os, men det der med, at man kan godt være samme alder, men hvor at, øh, altså hvis man nu forestiller sig, at man måske er 30, og så er der en, der er, altså man bliver ikke så er 30, og så er den ene mere voksen end den anden. Altså hvad for nogle ting tror du spiller ind der? Jamen det er jo ligesom nu Vi to, vi er cirka lige gamle Der er ikke meget mere end en måned imellem os mm, øhm, men, øh, men, men igen Jeg tror det er det med oplevelserne yeah. At nu har jeg haft de flere oplevelser Og erfaringer, jeg bor for mig selv Jeg ved hvordan det er mm. Og, og øh, ikke at kunne købe lige det Man har lyst til at spise Fordi at, mm. <laughs> jeg tager der ikke penge til det Om to uger eller sådan At allerede der har jeg en erfaring Der gør mig det mere voksen yeah. Og ansvarlig Hvor at at du måske, hvis du siger til din far, at det har du rigtig meget lyst til, mm. så, så siger han, det er fint, det køber vi lige ind til, yeah. eller sådan, yeah. øhm, at, at der har man det mere, der har man den erfaring mindre, yeah. øhm, så man vokser ligesom på erfaringerne. Yeah. Øhm, Jeg vil også til med sådan, altså både erfaringerne, men også som du siger det der med sådan, at du har ligesom ikke, altså, eller sådan, du kan, ikke, du kan ikke sige til nogen sådan, det har jeg lyst til, sådan, du bliver nødt til bare at være sådan, det er der ikke penge til, eller du ved sådan, at jo, det er ligesom, selvfølgelig, det er altså, rigtigt også altså, altså, hvor man er henne, eller sådan, hvor man bor, og hvad man lever, og sådan jo helt sikkert, altså der, der vil jo være tidspunkt, og selvfølgelig er der også, når det er fredag, og altså så selvfølgelig, så skal jeg lige have, en, et lille glas vin, og, ja. og <laughs> nogle <laughs> vinkumpe, vi, eller et eller andet, altså sådan, <laughs> øhm, men øh, men øh, men jo, altså det gør der også en helt... Jeg ved ikke, man har måske også tid til at tænke mere over tingene. På den måde her, at, at det er selvfølgelig meget fint at sidde og snakke om det, og man snakker om, hvordan det er, og om man er voksen. Men, men det, er også, det er da også lidt en negativ ting. Altså, du, når vi snakker om det, så får du det til at lyde meget positivt. Yeah. Det er meget fedt at vide præcis, hvad man vil, og det er meget fedt. Ja, yeah, jeg ser ja, man, meget op til det. Ja, man lever for sig selv. Men jeg vil sige, det der... Det er også lidt ensomt, for eksempel, at bo for sig selv, og skulle ordne alting selv, og, og du laver mad til en, og du skal ikke diskutere med nogen om, hvad der skal hvilken kanal, I skal se Nej. på i fjernsyn, og, og der er ikke, det er selvfølgelig også, fordi det er et uddannelsesforløb lige nu, og jeg ikke har fundet hjemmefølelse på den Nej. måde, men, men lige nu er det ikke, der er ikke andet end arbejde Nej. på den måde. Og det er sådan, sådan også fint nok, fordi det er jo også en oplevelse at være på vejen. Men, øh, men det skal man også bare huske, når ja, man... Ja, det er rigtigt. Og det kan jeg godt forstå også, det der med attityder, det kan blive lidt... Altså jeg synes også, jeg synes også du er langt væk nogle gange. Både mm -hmm. fordi, at nu, nu gik vi jo på efterskole sammen, og sådan, og det der så vi jo altså så hinanden hver eneste dag, og sådan, havde de samme venner, og, sådan, og så kom du på landbrugsskolen og boede der, og der, kunne, der kom du lidt længere væk, eller sådan ikke... Altså mest fysisk også, ikke? Fordi mm. at det er også sådan, at ens hverdag ligesom bliver meget forskellige Altså hvis du forstår, sådan øh, Altså jeg har jo ingen forstand på sådan, når du skal krise. krise, altså sådan, det er, jo, det er jo en, altså, og jeg sidder over i skolen og skal analysere en eller anden tekst. Altså det er jo også sådan helt skørt, at det kan være så forskelligt. Men jeg synes også, det der gør det fedt, at vi ligesom kan Ja, vi altså er sådan er vi kan... connecte. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg, jeg synes bare ikke, at vi kan snakke om noget. Men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg... Nej, det er rigtigt. Altså, men, men det er bare... Eller ja, altså, jeg, jeg kan i hvert fald også mærke på mig selv. Jeg kan godt blive lidt indspis i det der med sådan, fordi... Ja, du, altså sådan... Jeg tror lige nu, er du den eneste af mine venner, som ikke går på gymnasiet, ikke? Altså sådan, at det mm. bliver også meget... Man kan også helt lige, sådan... Det eneste, man kan lave, det er bare gymnasiet. Og sådan, hvert for nogle fag har du haft Eller sådan, bare mm. vi glæder os ikke til afgangspunkt. Altså, det er hele tiden sådan noget. Gymnasiet, gymnasiet det kan blive sådan helt fint Og der synes jeg, det er så befriende, at jeg kender dig, som bare laver noget andet. Jeg siger også til alle mine venner, sådan, ja, Alma, hun laver det her. Det her og sådan, jeg, jeg synes, det er så sejt. Altså, jeg synes, det er virkelig, det er sejt. Og det tror jeg heller ikke, jeg har sagt til dig, men sådan, mm -mm. altså, jeg er virkelig stolt af dig på den front, at du også har sagt sådan, det her, det fandme bare det, jeg skal, Ja, eller... yeah, man kan sige, altså, det er jo rigtigt nok, men, og jeg tror også, det der, folk måske har lidt svært ved at sætte sig ind i, hvad jeg laver, for jeg kan jo godt sætte, jeg, sætte mig ind i at går på gymnasiet. Yeah. Øhm, både fordi, jeg selv har gymnasiefane, så jeg ved også godt, hvordan yeah. det er med, med den afgangsprøve, yeah. og hvad der ellers er. Øhm, men det er måske så bare, det også, det er jo min holdning til det. Og det er jo også fordi, jeg slet ikke kunne se mig selv sidde og sidde på skolebænken. Yeah. Og bare have undervisning i, jeg ja, var langt andet gymnasie tre år. Yeah. <laughs> um, hvor at, at, at, jeg sidder selvfølgelig også på skolebænken, yeah. men, men jeg gør det, fordi at, at man kommer igennem dagen, i det at der er også er noget landbrugsrelateret, yeah. som er det der interesserer mig, det er derfor, at jeg kan ikke forestille mig at sidde i skolen, og bare glæde mig til at skulle have samfundsfag, eller bare glæde mig mm. til at skulle have matematik, for det brænder jeg bare for, fordi det gør jeg ikke, fordi at der er jeg måske, det videre fordi at jeg nej det ved jeg ikke det kan også være fordi at jeg bare måske er faldet lidt ud fra normen fra en, altså yeah. det er måske ikke en typisk Vesterbro pige at hun vil direkte på landbrugsskolen og og hun vil hellere have en, en god kold øl, end hun vil have sådan altså på den yeah. måde det er at, at det måske det måske ikke fordi jeg er sådan mega voksen men måske bare fordi jeg er faldet lidt ud af at det normale yeah, at det, i hvert fald jeg jeg i ligner ikke sådan, altså måske i forhold til, ja, som du siger, Vesterborg, eller så jeg, mener, hvis man kommer ud fra byen, er der vel flere, der vil. Ja, det er rigtigt, på bare at Jo, det er da der, da. Men det er jo ikke størstedelen af piger, der vil være landmænd. Det Nej. er det jo ikke. Øhm. Så på den måde, men det er svært jo. Det, det er en svær, sådan, en svær titel at få på sig det der med at være voksen. Fordi, hvornår er man egentlig? Jeg tror, det er meget individuelt, hvornår man mener, at man er voksen. Mm. Det vil også se der med, som du siger, med din lille der så ser dig som voksen. Altså, i forhold til hende, er du voksen, måske. Ja. Men hvis du så, som du også siger, i forhold til dine forældre, eller i forhold til andre ældre, altså, sådan, det kan jo også godt være i... Altså, det er svært at sige, ja, at der, hvis der står en person helt alene, så er du voksen, eller du er ikke voksen. Men... Hvis det nu er i forhold til nogle andre, så er det måske lidt lettere at definere. Øhm, eller det ved jeg ikke. Det er jo også mm -hmm. jeg igen, glemmer hvor meget ansvar man har. At når du er sammen med din søster og skal passe hende, så er det ansvar meget højere, end hvis du skal bare være sammen med dine forældre. Og mm. noget. eller du ved sådan noget. Jo, helt sikkert. Men altså, jeg tror, at der de fleste, der ser mig, de definerer mig som voksen, og de ved, hvad jeg laver. Ja. Yeah. Øhm, men jeg tror ikke, at jeg tror ikke, at jeg vil sige, at du er voksen. Jeg synes, faktisk nee. det er svært, fordi du var min alma. Ja, det er ikke. rigtigt nok. Jeg tror også, det er svært, fordi at der er jo ikke nogen, der sådan kan. Men man kan sige, når jeg for eksempel kommer ned i øh, børnehaven, ja. hvor syget går ned med min søster. Øhm, så er der de voksne, som har passet mig, da jeg var lille, ikke? Ja. Og jeg er jo lige vokset, sådan. Jeg har jo vokset dem godt over hovedet, ja. og altså sådan... Um, og det der med de ved jo godt at Jeg kommer ikke og henter min søster hver Eftermiddag efter Nej. skole Selvom at jeg rigtig gerne vil um, Og at uh, De har da også et billede hængende af mig dernede um, Mener grisene for at vise Dem, altså ungerne dernede Er det rigtigt? At det kan man, uh, at det kan man også gøre Ja, det er da vildt fedt um, Så jeg tror da at, at, at dem, I siger her, de ville jo, men netop igen, de er jo også små. Yeah. Men jeg tror, som du siger heller ikke, jeg vil definere mig selv som voksen, men jeg er, jeg er længere på vej, yeah. end, end nogle af dem har hjemme, eller yeah. nogle af mine andre kammerater, og sikkert også nogle af dem, jeg går i klasse med. Yeah. Og det er jo, man kan sige, at vi er måske lidt mere på vej, fordi vi har fast arbejde, men jeg har så ovenikøbet også fast forhold, eller yeah. hvad man kalder det, og, og ikke noget, jeg tænker på at løbe fra, eller... Yeah og allerede en idé om, hvornår der skal børn ind i billedet, og sådan. Og det er jo også Ej, meget voldsomt <laughs> ja. sådan at, at have det som 18-årig. Øhm, og det er jo heller ikke, fordi jeg siger, at jeg skal have børn i morgen, men, men at, at det er jo også en. Det er jo også, altså det at man har det i tankerne, det tror jeg da, at der er mange, der heller ikke har. Nej. Men det er jo så også, fordi jeg er så langt i værre ved med mit arbejdsliv, ja. så ja, har man også en se idé dig om selv. alt ja. andet. eller sådan ja. Så det tror jeg da, det, det handler om, om alle de små ting imellem. Ja. Men jeg tror, at du bliver mere og mere voksen, hver gang du får en erfaring, eller en. Ja, eller bliver, bliver klogere. Mm. Og du bliver måske også mindre voksen på nogle af de ting, du bliver klogere på. Mm. Øh, eller får flere erfaringer, fordi der finder du måske ud af, at der er nogle ting, du bare ikke er klar til endnu. Altså som for eksempel. Jamen, jeg, jeg kan ikke give eksempler på den måde. Men at, at der er måske det der med, at jeg tænker, at nu har jeg Daniel. Mm. Og vi, vi snakker jo om, om alt med sådan noget med, når man bliver voksen og, og sådan noget med at skulle, altså bare skulle, at skulle være sammen altid. Øhm, at det er der måske nogen på min alder, der vil have rigtig svært ved. Mm. Fordi det er den voldsom ting, som 18-årige og ja. han har... Skulle 22 22 altså. ja. Ja. At, at skulle binde sig på den måde ikke? Øhm, Så på den måde at jeg måske, Der er jeg måske kommet videre ja. øhm, Altså har fået Den voksne ja. egenskab med mig ja. At det skræmmer mig ikke, Hvor at, hvis nogen andre begyndte at snakke med deres så vil det måske være sådan en hvor de lige Okay ja. det er lige voksen nok ja. Jeg tager et skridt tilbage ja. Og altså, det kan jeg jo sagtens sige nu For det kan være at der går noget tid Og så er jeg ikke sammen med den længere og så tager jeg måske det skridt tilbage og siger okay. Ja. Der var jeg ikke voksen nok, det var jeg ikke klar nok Nej. til. Øhm, jeg tager det skridt tilbage. Ja, men det er, også, det er jo svært at, Altså sådan, og det kan man jo selvfølgelig ikke gætte sig frem til nu, hvordan. Nej, fremtiden. Jeg tror du? Nu er det noget 22. Jo. Eller ja. <laughs> Hej. Halløj, jeg har Hej. din vant. Lige nu. Hej. Hej. Smukt. Smukt. Ja. Hej. Hej. Hej. Det oh, oh, oh, oh, oh. okay. Tak. så lidt. godt. Det lykkedes mig faktisk. Jeg havde et andet et venter, Som jeg havde på dagen efter. Så snudde den Jeg den ind, det gjorde væk. Og den har jeg ikke fundet igen. <laughs> <Godt>. <laughs> nu, så har du et helt pan. Nu. nu har jeg et helt par. Det er rigtig godt. Skidegodt. godt. Hvad? du en det er, jeg, jeg det er det er podcast, så er Ja. Skal du ikke igen? Du yeah. langt yeah. no, jeg kolde, Jeg, mm, det jeg Man skal lige prøve det helt. Mm, tak. Det er så lidt. Vi snakkes lige ved. Det gør vi. Sådan lige Vi så. <laughs> lige måde. Yeah, okay. Vi er derhjemme, Super. Okay. Nå, no, der var de <laughs> lille, lille afbrødder. Hej, Sede. Hej, Sede. Hvad siger du? Det er en forrigtør. Sede, synes du, din storsøster er voksen? Synes du, jeg er voksen? Nej. Nej. Okay. Sede, din mor er voksen? Yeah. Yeah. Ja. Synes du, mor er voksen? Ja. Yeah. Tror du, de andre nede i børnehaven synes, jeg er voksen? Nej, jeg har sagt, at du er på skole, så synes de ikke. Nej, Nej, at fordi jeg er på skole, yeah. så er jeg ikke så voksen. Det kan jeg godt forstå, at det først er sådan, måske, når man er færdig med at gå i skole. Ja. Yeah. Der er lidt mere ist. <laughs> vi kan bare <laughs> vi kan bare sige tak. Jeg tror også, vi har fået snakket. Ja, yeah. ja, der er snak. Den er fed, der er simpelthen ved snakke femtusind noller. Ja. Det tror jeg, at vi er næsten nødt til. Okay. Men det var hyggeligt at have det, vil du sige farvel Det er, fordi, vi optager... Du kan du sige? se, hvad har mikrofon på? Fantastisk. Så må jeg gerne sige farvel. Hej hej! Tak okay. fordi I lille hvad?